God morgen og velkommen til tirsdænds udgave af Year Investor Der er nok engang friske regnskaber på menuen, efter at den danske lyd- og høreapparatsproducent Demand udsendte sit regnskab mandag aften. Vi vender det vigtigste fra regnskabet, blandt andet overvejelserne om et stort frassal senere i podcasten. Derudover skal vi omkring et trick, der kan føre til en solid besparelse for tusindvis af boligejere. Men vi starter med at tage et kig på dagens markeder. Du lytter til Jørgen Mit navn er Adam Geil. Der er udsigt til en blandet handelsdag tirsdag. Der er nemlig pæn medvind til de kinesiske aktier fra morgenstunden Dansk Tid, hvor aktierne i Hang Seng-indekset i Hong Kong bliver sendt op med 2,4 procent, mens fastlandsindekset CSI 300 stiger 1,7 procent. I Japan der går aktierne til gengæld tilbage med 0,3%, mens der i Europa igen er udsigt til kursstigninger, når aktiehandlen skydes i gang om et par timer. Futures for stocks 50-indekset står til at stige med 0,5%, når børshandlen skydes i gang. I USA spås der også en lille fremgang til Nasdaq-indekset, mens S&P 500 og Dow Jones står til en flad åbning. Du kan selvfølgelig følge med i udviklingen i dagens handel inde på euroinvestor.dk. Mandag aften landede der et dukfrist regnskab fra 2123 helt store danske aktievinder. Det var lyd- og høreapparatsselskabet Demant, der sammen med sit årsregnskab også udsendte en meddelelse om, at man overvejer at sælge sin afdeling for lyd- og kommunikationsudstyr. Den udspringer af et joint venture-samarbejde mellem Demant og Sennheiser, og den oplevede en betydelig stigning i efterspørgselen under coronapandemien. Men forretningen har de seneste år været præget af et svagt marked. De sidste par år har været udfordrende for Communications-forretningen, da de markeder, vi henvender os til, ikke har udviklet sig, som vi forventede. Men med de initiativer, der allerede er implementeret og takket være en prisværdig indsats fra vores medarbejdere i hårde tider, er forretningen nu i en styrkeposition med en robust og fokuseret organisation, førende teknologi, en stærk produktportefølje og et attraktivt brand så det er nu et godt tidspunkt at undersøge, om næste skridt for kommunikation realiseres bedre under andet ejerskab, lyder det fra Så Nielsen, der er koncernchef og administrerende direktør hos Demand. Med hensyn til det forgangne 2023 har det været et fremragende år for Demand lyder det fra topchefen. Han landet selskabet en omsætningsvækst på 14 procent hovedsageligt drevet af salget af høreapparater resultatet mål på EBIT landede på 4,1 milliarder kroner og med en forbedret lønsomhed. 2024 forventer demand en organisk vækst på mellem 4-8%, og aktien er det seneste år steget med knap 48%. Du kan følge med i, hvordan investorerne tager imod regnskabet inde på EuroInvestor.dk, når børshandel åbner kl. 9. Et bankskifte kan resultere i en besparelse på flere tusinder af kroner for en bestemt gruppe boligejere. Sådan lyder det fra banksammenligningstjenesten MyBanker. Nye tal viser således, at andelsboligejere har opnået en gennemsnitlig besparelse på 9.631 kroner de seneste år ved at søge nye tilbud gennem selskabets portal. Derudover kan fire ud af fem opnå en besparelse, viser tallene. Det viser meget tydeligt, at der er god grund til at tjekke op på sin økonomi og se, om der er bedre vilkår hos en anden bank. Vores tal viser i hvert fald, at rigtig mange kan, og der er tale om betydelige beløb, siger chef cheføkonom Jens Urskov-Jarsbæk til EuroInvestor. MyBankers opgørelse tæller lige godt 6.000 andet boligejere, og besvarelsen er beregnet på førsteårsydelsen. Ydelsen vil nemlig falde over tid i takt med at lånet afdrages. Der findes omkring 200.000 andelsboligejere i Danmark, og ejeren af den særlige boligtype har typisk et variabelt for banklån. Det betyder, at renten med kort varsel kan den stige eller falde, og de seneste års rentestigninger har kostet dyrt for mange boligejere, hvor renten på lånet er stedet i takt med, at centralbankerne har hævet renten. Men modsat et realkreditlån, så er renten på andelsboliglån oftest til forhandling, og derfor drejer det sig om at have styr på sine tal hvis man har ved et billigere lån, lyder det fra Bankers chef cheføkonom. Du kan læse mere om, hvad andet egne bør overveje, inden de skifter bank inden på EuroInvestor.dk. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du kan abonnere på podcasten her, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og at du ellers kan følge med inden på EuroInvestor.dk i løbet af dagen. Tak fordi du lyttede med.